orkoan bereziki aurkeztu nahi dugu umetxoen gida, hau da ehualdean jaiotako gurasoen semea iparaldean jaiotzen bali bada zenolako nolako tratamendua behar du izan, oso interesgarria dela ustedu dugu gero ta jende gehiago ehualdean jaiotakoa iparaldean bizi baita. Naiz eta nazionalea ez izan, eta gero bizalde batetik webuneak kirolaren inguruan bialorroietan nahiko lan eginda eta uste dugu e, gero eta gehiago egin behar dugula. Bai horretan, itzein du ere kulturaz, itzein dugu euskalaren garapenaz, itzein dugu baitere ekonomiaz, uste dugu beharrezkoa dela euskalari eratzeko ba, mi aldeetan elkarlana egitea, eta hori izan da gure kompromisua eta Jons Lamaze presidentaren aldetik ere oso jarrera baikorra e, aurkitu du behar gaurko e, bilera oso baikorra, oso positiboa izan dela esan egenezake edo gai gustietan sakondu. Aipatu ditugu gertzakoi importanteak diren gaiak eta konpromiso hartu dugu urrengo hilebetetan ba hiru maila aipatu dituen hiru maila hoietan lan egiteko eta askartzeko lana eta bilerakingo ditugu Lamazare presidentetan artean bai Baiona-n eta baita Donostia-n ere. Eta... Gusteu dugu e, arloretan dena dela ona. Paula eh ingelitzako Zubiaso gainean, ez dago, mugarik ez zui bat, dago, Euskalbunen arteko zuia, beraz, eh, arlo horretan egiten den guztia, ontzat eh, hartzen dugu. Garitano Gipuzkoarak hori Ipar Euskal Herriarekin agaratu nahi du, Euskararen gaia bultzatuz, eta zergatik ez Ipar Euskal Herriko instituzio propio bat, galdera eginen diogu laster, Momentuz, bi administratio oficial en arteko arremana, one handai duriz, nahiz eta jo lavaze haski keskatuazen. Cetetet un exerciz, non pas que jo creia, parcek on a l'habitud de desassembler. Baina duriz, bien ideiak errespetatu baitira, lortu dute el-Karlane analitzea. Non avion euh, aucune arriera pensé, le president Garitano et moi-même, et c'est pas justement... Kantona, haukun horreo pensi que l'on peut de tre, tre beles xos. Garitanok bere discurtsu bukaeran Pirineo Atlantikoen Departamentoa eskertu du, bainan bere ziki ipar euskal herria humore pixka bat eginez izkuntzarekiko. Presidente, jaura ditazuei guztioi gure presentzia hemen euskadas itzegitea gure txako hemen oso importantea da, eta nahi zagoen ikorren moatean guztiok itzutzailea digabe egin alt izatea. Berratxi lanerako gure yeah. departamentuarekin eta berratxi gure aspuriko honenak baita e, ipaduskalarearen galapinaren e, al alorrean mila eskal. Ageraldi ofiziala bukatu bezain aster, Martin Garitano, bere zigarretta erretzeko uh, denbora rapatu dugu, bere pausa momentuan, eta irratilarita kasetari oiak bos minuta eskaini dizkigu. Eta goizbirin, Gipuzkoako ahaldu nagusia dugu gurekin, goizuntan, Martin Garitano, egunon? Egunon eh Belenik data batekin hasi nainu elkarresketa hori ekainaren 23arekin ah uh, ouroitarazten aldaikusu zehartu zuteniguru hortan Bai ba ekainaren 23an diputatu nagusi aukiratu ninduten beraz 9000 beste eskas da baskit karguen Eta horzon seri cela sobre tata Bueno, ba goza asko hizilera Sailak bizitza era bat zaizu ez da, Ba nik uste dut Sailena ba Galetik ibilieta mundu usteak ezagutzea, nola baite intimitetearen galtzea. Joen uchtan, galdera egin dizun jadanik, ea orain txofer batekin ibiltzen zinen, behatzilabete berantago txoferarekin? Bai, gaur txoferarekin etorri nahiz, atzo bilbora joan itzan autoguzez, eta bilbortik autoguzez itzuli baina lanean, laneako txoferarela biltzen da. George Labaze beraz hemen Pirineo Atlantikoetako kontsil Nagusiko buruarekin elkartu zizte eta aipatu duzue, beraz programa bat elkarlan bat gipuzko eta Pirineo Atlantikoen artean. Nere galdera gaur lehen printsarreko aipatu dena ere bateraren proiektua Ipar Euskal Herrriarenttzte instituzio bat hori aipatzeko asmorik duzue adibidez Labazerekin? Bauri garatuko du, bere gaurko lehenengo honetan ez, ez dugu hortase hitz egin e, zehazki, e, berak esan duenez e, baterako ekin, blitzeko asmoa dauka, eta gug nahi izango enduke Ipar Euskal ere institu, instituzio e, propio bat e, izatea, eta gurekin, gurekin harremanak ez dutzeko. Guretzako bidasoa ibaiaren gainen ez dago mugarik e, zui bat, Euskal arteko zui bat besterik ez dago. Zubia, bai, senitzen e, duzu, ari dela eraikitzen keroztageiago? Bai, guk zubiazko nahi ditu e, ereiki eta gure gobernaren borondate politikoa horretan oso garbia eta oso garbia da. Uh, beste gai bat nahi nuen uh, aipatu, uh, ekologiaz, pixka bat eh, momentu untako gaina gipuzkoan, ere atezateko ondakinen bilketa baita, uh, baita hainbat erritara datu nahi duzuna, ispikatzen alda okuzu, hor, zer den interesa errandu eh, zuen uneko goita bosta, birziklatzen gaur egun, uneko laro goita marra, birziklatuko zenuketela proiektu horrekin, hon hartua, ote da proiektu hori. Guretzat importantena da, girota eta gutxiago. E, sortzea, azkenean arazoa guk sortzen dugu gizakumiok eta gutxiago sortuta gero mm, egiten mm, egiten duguna birzik latzea behar du izan eta eserretzea, guztia eserretzea alde batetik karua da eta beste alde batetik e, ekologia ikusbututik e, oso ez ezkorra horrun e, nahi dugu beste sistema bat e, ereiki beste bizi eredu bat ere nolabaite mm, egin eta horretarako zaborra ezin dugu sortuta sortuta sortu Inposaketa sortu. hori, aipatzen baita, zuek bilduk imposatu duela jurustuki atezateko hori, zer geren zuten duzu hori? Ba, ez dala, imposaketarik hori da, udalek daukateren eskuduntza bat, eskumenat eta erabaki demokratikoak hartu dituzte, ez da gizalaitik gulertzen den imposizioa zela hori eta ez beste arau guztiak, arauak arau. Erra uste planta, beraz, ez duzu egiteko asburik? Google konpromiso bat da Euskal Herrregelzaalearekin nekainaren hogeita hamarrean erabaki bat e, hartuko duela e, instituzio bakoitzak eta ez dagokio dipputzio hori hori erabakitzea konsorzioari patzuarroari. Eta hori ere pettsaun zuen ahalmenetan ez dena abiadurua handiko treina, gobernuak inposatzen badu zuek presidetek hori blokeatzeko bilduko kide gisa? Ez dago gure esku, ez dago diputazioaren esku ez da gure eskumena, baina guk ez du bat maite abiadur handiko trena hori aski ezaguna da, eta ba, bilduk, bilduk bere jardu eran, ba, alein guztiak egingo ditu, gure trena soziala izan dain eta ez abiadur handiko